și în cer și pe pământ, el și sfânt. Este un mare har din partea lui Dumnezeu, iubiți ascultători, să avem un nou prilej de a ne întâlni cu ocazia programului 86, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Tematica acestor programe este constituită dintr-un volum de meditații și cugetări asupra tuturor versetelor din Noul Testament. Un prea credincios slujitor al lui Dumnezeu, în persoana preotului Nicuriță, și-a luat asupra lui misiunea al cătuirii acestui volum de meditații. Cugetările acestea au fost prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de câte 30 de minute, de maniera celui de astăzi. Într-o directare a ascultătorilor de toate categoriile, obișnuim ca la început de program să prezentăm câte un episod din viața unor oameni deosebiți, altădată câte o istorioară. De data aceasta, așa după cum cei mai mulți deja cunosc, ne ocupăm de istorisirea lucrării lui Cristina Roy, intitulată Argatul. Cu prilejul ultimului episod, parcurs din cartea Argatul, i-am lăsat pe cei doi, pe Metod și pe Bătrânul David, cu fundați în adânci meditații. Povestitorul acestei întâmplări, Cristina Roy, ne poartă acum în casa lui Ondrasic și subtitlul, Printre rândunerele care zboară spre casă, ne spune următoarele. Uneori trece săptămână după săptămână și lună după lună și nu știi cum a trecut timpul. Uite, așa era și la cei din familia Ondrasic. Totdeauna fusese mult de lucru la ei, dar în nicio vară nu s-a terminat totul așa de repede ca anul acesta. De, știu eu, poate din pricină că acum începem și sfârșim totdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu," se gândea țăranca în sine ei. Ea însăși se restabilise atât de bine după starea de boală încât putea face de mâncare. Dorca putea de acum să rămână pe câmp. Doar dimineața, Metod și Ondrej îi aduceau apă sau lemne sau ce mai era necesar. Iar cine era mai aproape de casă, venea din când în când să vadă dacă îi lipsește ceva. Încă niciodată nu-i mersese doamnei Ondrasic așa de bine ca acum. Mai înainte, bărbatul ei fusese adesea rău și aspru, iar ea era tare încăpățânată. Când se îmbăta, deși nu era un bețiv și făcea scandal, ea îl certa. Apoi nu vorbea unul cu altul, poate săptămâni de rândul. Fetele erau căsătorite și ginerii nu voiau să asculte, așa că mergea cam prost cu afacerile. Acum însă simțea săranca că atunci nu fusese cuvântarea lui Dumnezeu peste întreaga casă. În tot anul nu se rugase aproape deloc. Doar când mergeau să ia cina dimineața, la sculare, murmura fiecare câte ceva, dar se gândeau tot în altă parte. Erau totdeauna nemulțumitori și răi căzuți total de la Dumnezeu. Cum i-ar fi putut el binecuvânta? Femeia recunoscuse că trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, așa că se convertise din toată inima. Simțise că dacă are cineva pe lumea asta nevoie de un mântuitor, ea era aceea așa că își deschisese inima fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și el a primit-o. Când ședea într-o seară împreună cu bărbatul ei, îi mărturisi și lui acest lucru și l-a rugat să o ierte că nu fusese o nevastă așa de bună cum ar fi trebuit să fie, dar pentru că Dumnezeu îi dăruise viață nouă, vroia de acum să trăiască mai bine după voia lui și să slujească mai bine celor din casa ei. Ondrasic? De partea lui se simți rușinat. Ochii îi se umplură de lacrimi și zise, Ei, hai să ne iertăm unul pe altul. Mi-ai fost o nevastă mai bună decât ți-am fost eu, bărbat. Dar să știi, metod are dreptate. Nu mai puteam continua așa până la moarte. Trebuia să ne oprim și să începem odată de la zero. Adevărat, am trăit cu totul împotriva voiei lui Dumnezeu. Lăsându-i acum pe cei doi să-și facă mărturisirile acestea zguduitoare și aducătoare de pace, fericire și o oh, viață cu totul nou în viața lor, haideți acum să ne întrebăm pe noi, spre exemplu eu, dar tu iubite ascultător, nu cumva ai nevoie și tu la fel ca ondrasic, să te întorci la zero și să o iei de la început, începând toate cu rugăciune, în primul rând, dacă n-ai făcut-o, să o faci acum rugăciunea de iertare a trecutului tău, rugăciunea de pocăință prin care să devii un copil al lui Dumnezeu? Dacă vei face așa, abia de aici înainte vei gusta cu adevărat sensul și rostul vieții acesteia, vei ști pentru ce trăiești cât mai trăiești, și vei ști pentru ce mori atunci când va fi cazul, dacă Dumnezeu găsește cu care, sau vei ști pentru ce vei fi răpit la cer atunci când va fi trimis Domnul Iisus să ia pe toți ai săi. Vei fi și tu răpit din pricina Lui, pentru că a avut milă de tine și ți-a adus iertarea, iar tu ai primit-o tot prin harul, mila și puterea Lui. Doamne Tată Ceresc! Ajută-ne, te rugăm frumos, ca toți ascultătorii acestui program să-l primim pe Domnul Isus Hristos în inimile noastre, dacă nu l-am primit, iar cei care l-am primit să trăim o viață de deplină ascultare față de El și voia Lui. Amin. Ce jert păscumpul tată adus a pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate din zadar Nu-i dau, nu-i Și acum, după o cântare atât de minunată, al cărei mesaj ne îndeamnă solemn să nu pierdem ocazia, ci să beneficiem de toate prilejurile prezente, haideți să ne îndreptăm către Cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 29 al capitolului 10 din Evanghelia după Matei, unde Domnul Iisus Hristos spune următoarele. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade la pământ, fără voia Tatălui vostru. Cuvintele acestea, ni le spune Domnul Isus, ca o încurajare după ce mai înainte, în versetul precedent 28, ne sfătuia să nu ne temem de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide și sufletul. Xenofon, un scritor grec din vechime, spunea că zeii au rezervat pentru ei evenimentele cele mai importante. Și căderile sunt cuprinse în știrea Tatălui Ceresc. Nimic nu este la întâmplare în viața copilului lui Dumnezeu. Dacă este nevoie de o smerire mai adâncă și mai adevărată, Dumnezeu îngăduie o cădere pentru ca ridicarea să fie mai hotărâtă, alipirea de și de adevăr să fie desăvârșită. Fericitul Augustin spunea că toate lucrează spre binele și desăvârșirea celui credincios, până și păcatul. Luther de asemenea spunea că păcatele îți servesc contra mândriei și te fac să spui pui toată nădejdea în Hristos. Spunând aceasta, avea în vedere rușinea pe care o încearcă un credincios după ce a căzut într-un păcat. Căci satan folosește rușinarea credinciosului pentru a-l dar rușinea aceasta în ultima instanță îl ajută pe credincios să se înalțe pentru că se va pocăi cu atât mai adânc și îl va slăvi pe Dumnezeu. În felul acesta spunea Luther că păcatul mândriei te face să spui nădejdea în Hristos. Întotdeauna a fost așa când satan a vrut să facă un rău copiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu a scos de aici un mare bine. Dacă n-ar exista disonanțele în muzică, N-ar putea fi gustată armonia cea mai plăcută, căci în disonanțe iese cea mai frumoasă armonie. Tot ce se întâmplă vine pe calea luptei. N-ar putea exista nicio armonie dacă n-ar exista sunete înalte și joase. Lucrurile sunt unite prin opoziția dintre ele. Heraclit spunea că tot ce se întâmplă se produce prin contradicție. Stările de întuneric prin care trecem adeseori sunt punți de trecere în livezile pline de lumină ale harului lui Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, spune psalmistul, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și niuiaua ta mă mângâie. Așa a fost și la creație, când pământul și cu cele ce sunt făcute pe el au luat ființă, a fost o zi, și apoi a fost o noapte. Așa stau lucrurile și pe tărâm spiritual. Dumnezeul nostru este cu noi în căderea noastră grea pentru ca să ne ridice. După originalul grecesc, textul amintit sună astfel. Oare nu se vând două vrăbioare pe un asarion câțiva bani și niciuna din ele nu va cădea la pământ fără tatăl vostru? Dumnezeu nu ne părăsește nicio clipă. Chiar când cădem, cum spune Sfântul Simeon, noul teolog, orice s-ar întâmpla cu tine, primește ca pe un bine, știind că fără Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Iar Sfântul Ioan de Aur spune, toate sunt folositoare, chiar dacă noi nu le cunoaștem rostul. În versetul următor, la versetul 30, Domnul Isus continuă să ne dea temei puternic de încurajare prin cuvintele, cât despre voi până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Iubiți ascultători, dacă un fir de păr are valoare în ochii Domnului, cu atât mai mare valoare are ființa noastră întreagă, cât de liniștiți ar trebui să fim în privința aceasta noi cei care credem în Întuitorul nostru și ne-am pus toată nădejdea în el. Grija Lui cea plină de dragoste cuprinde toate mădularele noastre, toate celulele care alcătuiesc trupul nostru, toate cutele sufletului nostru și toate clipele vieții noastre. Oricât de furios ar fi vrăjmașul care își înfige mâna în părul nostru, această podoaba capului pe care Dumnezeu ne-a dat-o, niciun firișor nu va fi smuls fără voia stăpânului. Ceea ce ne-a dat Dumnezeu, omul nu ne poate lua. Chiar când suntem dați morții din pricina Lui, El, Dumnezeu, hotărăște sfârșitul nostru. Nimic nu este la întâmplare. Norocul și întâmplarea nu se află înscrise în mărturisirea credinței noastre. Providența veșnicului supravegător îndrumează viața noastră, iar dragostea Lui se vede în fiecare rând al acestei hotărâri. Dacă firul de păr nu cade fără știrea lui Dumnezeu, cu atât mai puțin ne vom pierde capul. Toate câte aparțin de noi au mare valoare în ochii lui Dumnezeu și nimic nu se schimbă fără hotărârea lui expresă. El este credincios în cele mai mici lucruri. Spunea Spergeon, perii de pe capul credincioșilor sunt atât de valoroși încât Dumnezeu îi numără. Dacă sunt valoroase capetele lor, cu cât mai prețioase sunt sufletele lor. Despre Napoleon se spune că era atât de încrezător în misiunea lui și atât de curajos încât se plimba pe deasupra tranșeielor în timpul luptei. Cei mai apropiați de el îl rugau stăruitor să intre în tranșee, căci gloanțele vrăjmașe îi vor lua viața. La uzul acestor cuvinte el le răspundea, Glonțul care mă va ucide pe mine nu s-a turnat încă. Dacă Napoleon, care nu avea la temeria vieții credința în Domnul Hristos, era plin de încredere în misiunea lui pământească, cu cât mai mult trebuie să fim noi care suntem chemați de Domnul în măreața lui lucrare. Noi trebuie să fim încrezători și liniștiți față de pericolele din jurul nostru. Dumnezeu stăpânește nu numai pe oamenii răi, ci și milioanele de microbi care se află la tot pasul și niciun rău nu ni se poate întâmpla. Credinciosul fricos și plin de îngrijorare aduce slujba cea mai dăunătoare cauzei lui Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 31, Domnul Isus aduce o concluzie acestor spuse și zice Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Fericitul Augustin spunea că dacă numai un singur om din lume ar fi fost păcătos, Isus Hristos ar fi venit pentru acela unul singur și ar fi plătit același preț de răscumpărare cum l-a plătit pentru lumea întreagă. Iată cât de mult prețuiește omul înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, s-a dat pe sine însuși ca să răscumpere omul. Pentru om, Domnul Sus, a părăsit cerul și s-a umilit până la cea din urmă treaptă, a disprețuit rușinea și a dat viața sa pentru ca omul să fie izbăvit din robia stricăciunii. Dacă omul căzut are acest mare preț în fața lui Dumnezeu, ce preț poate avea atunci un sfânt? un copil al lui Dumnezeu care a intrat prin credință în familia lui, care a primit jertfa de răscumpărare adusă de Domnul Isus și a făcut un legământ cu el. Prorocul îi spune, ei vor fi ai mei, zice Domnul Oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua aceea pe care o pregătesc eu. Dacă cei fără Dumnezeu sunt prețioși, cum sunt atunci cei care îl poartă pe Hristos în ei? Hristos în voi, nădejdea slavei, spune la Coloseni 1:27, sau comoara aceasta o purtăm în vase de lut, 2 Corinteni 4:7, sau cum spune Sfântul Apostol Pavel. Trebuie să știm deci că cel răscumpărat, creștinul adevărat, este un purtător de Hristos. Inima lui este o locuință a lui Hristos, Efesen 3.17, 1 cu 3.15, Viața lui este viața lui Hristos. Coloseni 3.4 Valoarea unui copil al lui Dumnezeu în ochii lui este atât de mare încât nu se poate prețui. Și dacă este așa, cât de atenți ar trebui să fim noi când este vorba să umblăm cu valorile lui Dumnezeu? Cu câtă gingășie ar trebui să învăluim sufletele care îl poartă pe Hristos. Să ne rugăm Domnului să ne dea acea stare de lumină și de dragoste pe care o are El față de om și mai ales față de omul credincios. Să ne purtăm față de toți așa cum se poartă El, să prețuim cum prețuiește El, să cântărim cum cântărește El. Să știm că dacă noi suntem atât de prețioși în ochiul lui Dumnezeu, El nu va lăsa să se piardă comorile Lui ci va vegea cu grijă asupra noastră ziua și noaptea. Parcurgând în continuare capitolul 10 al Evangheliei după Matei, la versetul 32 îl ascultăm pe Domnul Isus spunând următoarele. Pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Mărturisirea Mântuitorului înaintea oamenilor pe care o faci tu este semnul că ești mântuit de El, este condiția mărturisirii Lui în cer și este roada credinței adevărate. Nimic nu-L bucură mai mult pe Domnul Iisus decât inima care L-a primit și care, dintr-o stare de curăție, îl mărturisește cu adevărat înaintea oamenilor. El dorește să fie mărturisit, dar nu pentru El, ci pentru mântuirea celor ce zac sub jugul robiei păcatului și al morții. Ființa adevăratului urmaș al lui Hristos este candela care păstrează un delemnul Duhului Sfânt și care a fost aprinsă din lumina soarelui dreptății. Candela fără lumină nu are nicio valoare, dar nici un delemnul nu se poate păstra fără candelă și nici lumina nu poate să-și găsească un suport. Lumina Domnului aprinsă într-o inimă se păstrează numai prin undelemnul Duhului Sfânt și printr-o candelă întreagă, nespartă și curată. Unde este amestecătură de delemn cu alte substanțe, candela nu luminează. Unde se amestecă Duhul Lumii, lucrurile Lumii sau vreun păcat, cu undelemnul Duhului Sfânt, lumina Lui Hristos nu poate arde. Și unde nu arde lumina Lui Hristos, nu poate fi nici mărturisire. Mărturisirea cu gura aduce mântuirea, scrie la romani 10 cu 10. Dar dacă această mărturisire nu este unită cu mărturisirea trăirii, nu are nicio valoare, ci din potrivă. Este o pricină de poticnire, este o lucrare de distrugere, o misiune diavolească. Împăratul catolic al Spaniei, Ferdinand I, a dat o bună mărturie despre creștinii evanghelici, spunând, Acești oameni au două părți frumoase și minunate în învățătura lor, lucru pe care nimeni nu-l poate tăgădui. Cea din este că mărturisesc cu bucurie pe Hristos și își întemeiază fericirea lor numai pe meritele Lui. A doua este că nu disprețuiesc autoritatea și prin aceasta arată că ei cunosc și se supun orânduirilor lui Dumnezeu. Împăratul acesta a dovedit că are o inimă sinceră și o minte isteață. Câți oameni se lasă însă orbiți de minciunile care se spun de obicei despre cei credincioși. Unii stau în aceste minciuni toată viața lor. Cei ce au însă prilejul să vadă că s-au luat după minciuni și au făcut nedreptate unor oameni care sunt cu totul altfel de cum se vorbește despre ei, se înverșunează împotriva celor ce i-au mințit și ajung apărătorii credincioși. Iar unii se alipesc de Domnul și astfel se unesc cu cei credincioși. Domnul știe să schimbe răul în bine. Cine mă va mărturisi pe mine? spune Domnul Isus. Deci, nu e vorba de mărturisirea unei religii, a unei secte, a unui sistem de dogme, nu. Nici un sistem de filozofie, nici sisteme de morală, ci al mărturisi pe el, pe Isus Hristos, scumpul nostru mântuitor. Pe el să-l mărturisim cu toată puterea, cu toată ființa noastră, în orice loc și în orice timp. Pe El care este deasupra tuturor mărturisirilor religiilor, pe El care este deasupra tuturor națiunilor, pe El care nu caută la fața omului, pe El, pe Isus singur. Să nu ne temem că vom rătăci când ne prindem cu toată puterea de Isus, când îl mărturisim numai pe El. El se mâhnește foarte mult când mărturisim numai unele învățături are Lui, dar pe El îl uităm în trăirea noastră. Cine nu uită pe Hristos singur, nu va fi uitat de Hristos nici el, ci îl va mărturisi înaintea Tatălui Ceresc și a întregului univers. La versetul 33 în continuare, Domnul Isus spune, Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cine se leapădă de lumina în mod natural și lumina se va leapăda de el, rămânând în întuneric. Lumina nu se desparte niciodată de om. iar rămâne cu omul atâta vreme cât el o păstrează, dar dacă o aruncă, ea nu mai poate reveni. De la om pornește orice lucrare negativă. Domnul Iisus spune, rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Ioan 15 cu 4 Rămâneți în cuvântul meu, Ioan 8, cu 31. Rămâneți în dragostea mea, Ioan 15, cu 10. Dacă vrea omul, vrea și Domnul. Dar dacă omul nu mai vrea, Domnul nu poate trece peste voința lui. Cum ar mai putea o țară să se bazeze pe un ambasador care s-a lepădat de ea? E ceva cu neputință. Ambasadorul care s-a lepădat de țara lui și de misiunea pe care o avea, s-a lipit de o țară străină și în felul acesta a devenit un trădător. Trădătorii, cu voia lor, și-au ales calea aceasta și nu mai pot îndeplini slujba frumoasă de reprezentant al țării din care făcuse răparte. Domnul Iisus se leapădă numai de ucenicii care s-au lepădat de el și care au stăruit în lepădare până la sfârșit. Nu se leapădă însă de ucenicii care, ca și Petru, S-au lepădat pentru câteva cripe de frică, numai cu gura sau cu o atitudine rea, dar care s-au întors cu pocăință adâncă la Domnul, cerându-i iertare cu plâns amar pentru păcatul acela groaznic. Nu, de aceștia nu se lepădă. Lepădarea lui Petru a fost numai de suprafață, nu din inimă. Și Domnul care cunoaște inima omului până în străfundurile ei, nu se leapădă de nimeni care nu s-a lepădat din inimă și care nu a rămas în lepădare până la moarte. Aici este marea îndurare a Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ce putem noi să zicem decât mulțumim cu recunoștință Lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui aceasta mare arătată față de noi? Vă anunțăm aici încheierea programului 086, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În continuare, ca de obicei, ori de câte ori ne rămâne ceva timp disponibil, veți asculta un recital de poezii și cântări, după care, urând fiecărui ascultător iubit ca binecuvântarea lui Dumnezeu să coboare, să-l umple, să-l copleșească și să rămâne peste el, Așteptăm cu nerăbdare Să vă întâlnim din nou Cu ocazia programului viitor Răscumpără Cripita Răscumpără Cripita Cu ochiul pururi treaz Căci nu se mai reîntoarce În veci trecutul azi Cât ești încă departe Grăbește-te pe drum Zadarnică ți-e graba Când te-ai ajuns acum Cât ți-e departe moartea Să alergi și să veghezi, Când moartea e lângă tine Adesea nu mai vezi. Nu tot înspre afară privine contenit, privește și înăuntru, spre sufletuți lipsit. Când fiecare fapte, cu fiecare ceas, încerci o despărțire de un chip sau de un popas. Tot ce frumos și vrednic virtutei pe pământ, tot meritul e în lupta de a ține drumul sfânt. Pe Dumnezeu ascultă-l caltat în veci. Iubit poporul tău să-ți fie de un bun neprețuit. Răscumpără clipita mereu mai grijileu, căci ea o să te ajute să n-ajungi prea târziu. Amin. Nu mi pare rău, nu mi pare rău, Isus de ani, jertfiți pentru calvarul tău, dar și de o clipă ce mi-a lumea, din inimă mi pare rău. Nu mi pare rău de averea întreagă pierdută spre cuvântul tău, dar și de un ban pierdut spre lume, din inima mi pare rău. Nu mi pare rău de nicio rană spre slava ta și cerul tău, dar și de un vis ce mi fură lumea, din inima îmi pare rău. Nu îmi pare rău de tot ce sufăr spre voia ta de dragul tău, dar și de o urmă pentru lume, din inima mi pare rău. Nu. Nu-mi pare rău de mii de lacrimi vărsate ani pe drumul tău, dar și de una pentru lume, din inimă îmi pare rău. Ajută-mi până în veșnicie tot ce mi-ai dat să-mi fi al tău. Tu să ai din toate bucurie, eu din nimic păreri de rău. Amin. Doamne, laudă și cinste, și adânc.